Jaizkibel bezala hartu dugun erabakia izan da e, pasa, pasako garela, baina ez dugula onartuko pasaden urteko baldintzetan pasatzea. Orduan, e, pentsatu beharra dugu, e, mendik iraila sortzi bitarte, ba, zer nola egingo dugun hori, hau da, e, kontuan hartuz pasaden urtean arratsaldean egon ziren liskarrak, Eta zerkera gintzuen besteak beste, ba, plastikoaren existentziak horre generatzen duen impunitatea, tensioa, ez ba, guzti hori hala izanik, ja erabakia bai hartu dugu pasa-pasako garela, baina ez lehen urteko baldintzetan. Bueno, ez dakit, gauza bada hor badagola mediazio prozesu bat alkateak itxi duena, publikoki esan du elkarrizketa batean ate hori izten duela, iragan dala, hartara uste dugu biderik ez dela zabaldukor, Behintzat, guztiok egoteko majorretan, gu jaizkibel beti bezala edozein unetan edozein tokitan elkar e, biltzeko presgaude, hori bai da gure helburua, elkarrizketa eta elkar ulertzea herri mailan aldiz, berak erabaki du ezetz. Bestetik egon daitezke bide politikoak, baina, bueno, bide politikoak gu jaizkibel konpainia bat gara, gu ezgera politikoak, guk egin behar dugu guri dauki unai jasortzian, kalera irten, errebe indikatu berdintasunean desfilatu nahi degula, gure elburua alardean parte hartzea dela, gero politiokioki Bestelako akordioak edo bestelako ekimenak sustatzen badira, eta horrek emaitza bezala ekartzen badu nolabait, baldintza egoako iagoetan, basal izatea, herriko kaletatik, baungi etorriak.